Al-Musawwir, die een wat vorm. Al-Lama Gattabi, Rahimahullah, verklaar. Al-Musawwir is daar die weese, wat sy skepping in verskillende vorme geskep het, so hulle hylle mekaar kan herken, en tis in mekaar kan onderskui. Allah Ta'ala sê, hy het jou gevorm, en hy het jou vervraai, in jou vorm. Die betekenis van al Musawir is die schepper van vorms en die vormer van gestaltes. Allah Ta'ala het aan al sy scheppinge speciale en kenmerkende vorms en gestalte gegee. Hierdoor word hulle herken en van ander voorwerpe onderskui. Die jimmele en aarde Se skeppings word erken aan hulle onderskeie vorme. Dan word die skepping in verskillende types verdeel, wat elkien hulle eie speciale vorms het. Dan in een type, by voorbeeld, die mens, mans en vrouwe, het hulle eie vorms. Die vorm en kenmerke van elke man en vrou wat op die aarde woon, is so verskillend, dat in spuite van miljarde mense wat die aarde bewoon, elkeens kenmerk so verskillend is, dat daar dadelijk onderskui kan word.